Коли перекинуться словом, а коли й ні, бо вона саме заклопотана ділом, сяде ягнич на стільчику біля входу на камбуз і дивиться, як вона працює. Міг так бувало і довго просидіти. І нічого там між ними такого не було, про що іноді натякають, дурниці розлякають, коли хочуть порозважатись. Просто єднала їх дружба, оте шукання взаємопідтримки, що єднає часом самотніх людей на схилі їхнього віку, єднає іноді міцніше, ніж молодих. Нема клави морячки. Ще одна добра душа відійшла. Як ото мовиться, снаряди лягають все ближче та ближче. Судно в ці дні стало на ремонт. Доки його на золоцькому причалі роздягали до ребер. Ягнича теж не оминули увагою, тягали по медкомісіях. Одні казали одне, а другі знаходили інше. І все це заварилося через ту нещасну, обіцяну капітаном путівку. Бо так виходило, ніби він Ягнич сам їй ще й домагався, ледве ще не обманом хотів узяти. Ну, а вже за путівкою там пішла й трудова придатність, «Давай комісовку та перекомісовку!» Списали гори паперів, описали печінку і селезінку. Дівки якісь здорові, мов кобилиці, ніби розважаючись, заставляли Ягнеча заплющуватись та розплющуватись, дихати і не дихати, присідати, вставати, били молотками по ногах. У нервовому кабінеті аж не витримав, спалахнув, думав, насміхаються. Ще інші дівки навіть у зуби йому гуртом заглядали, прицмукували, та знову ж до кутніх заглядали, як циган старій кобилі на ярмарку. І ніяк не хотіли вірити, що зуби в нього всі на місці і що всі свої не позичені. Стільки паперів, стільки тяганини, і за що? За ще один папірець, за ту пільгову, якої він не просив і яка йому взагалі ні до чого. Та не прошу ж я її у вас. Віддайте її хоч і своїй тещі. Я не стих, що путівки канючать. Не можуть повірити, щоб від такого добра відмовлявся. І твоя пільга вже ніяк не може від тебе відчепитись. Хоча, правда, і в руки не дається. Надокучили тяганиною так, що кінець кінцем йому, мабуть, найтерплячішому на флоті, урвався терпець. «Ідіть ви своєю пільговою, знаєте куди?» Сприйняли це як вибрик. А з судна тим часом до Ягнича ніякого сигналу. Навідувався він, звичайно, туди. Стояла там така гуркотнява, що хоч вуха затикай. Звідсілі-звідтіль клепають, шкварчать електрозваркою. Всюди розгардіяш, багато робітників незнайомих, Хлопців з екіпажу рідко й загледеш, та всі спішать, відмахуються. Таке враження, що кожному ти заважаєш. Ти між ними ніби зайвий. Подався б провідати Кураївку, тягло туди. Але й цей свій намір відкладав з дня на день, вирішив зачекати, доки дізнається достеменно, коли ж рейс. А капітан ніби й сам цього ще не знає, чи навмисне ухиляється від певної відповіді. І ця його ухильність навіть ображала Ягнича. Ясно одне, не той був зараз час, щоб далеко забиватись від Оріона. Хай коли вже все з'ясується з рейсом, тоді можна буде відвідати Кураївку, як ото кораблі когось відвідують, заходять з візитом чемності. Ну то це, звичайно, Ягнич собі дозволяє жарт, Бо не тільки ж чимність. Тим часом кинув якір на Арктичній. Сам господар порадив йому не бігати щодня на Оріон, не надокучати, доки йде ремонт. «Нікуди від тебе він не втече, твій Оріон. Де їм знайти ще таку двожильну коняку, як ти? Маєш після післяопераційну відпустку, тож сиди тут та природою втішайся» а виникне потреба, Оріон знає твої координати. Слушним здавалося Ягничеві таке міркування. Справді чого там швендяти в розпал ремонту? Адже заводські своє знають, зуміють що світ зробити краще за тебе. Тож і відбуває тепер Ягнич вимушений свій курорт на цій ось арктичній, у друга під виноградним шатром. Коли козел... «Коли газета? Увечері телевізор на дві програми. Вибирай, яку хочеш. Наче брай. А чомусь не почуває Ягнич заздрощів на цей пенсіонерський рай. Щоправда, друг його не з тих пенсіонерів, що від них відбою нема лікарям та содзабезам. Ягнич і сам запропонував портовому начальству свої послуги. Залучили його тепер наставником» на якісь там курси механіків. І хай у півсили, та таки ж працює чоловік, не почувається за бортом, не з своєї волі ледащом. Одного дня, відчувши якусь неясну тривогу, не витерпів Ягнич, знов подався на Оріон. Не сказав навіть другові, куди йде. На судні було цього разу вільніше, не так гамірно, не сичало всюди та не шкварчало. Ягнич попрямував просто до своєї майстерні. Хоч зазирнути, хоч одним оком глянути, скучив за нею. Бо це ж його кишло, його домівка, як для чабана кошара. Майстерня чомусь відчинена. А тільки Ягнич у двері, пояка за з зрешиту навстріч, «Бачиш, ягнечу, нічого вічного на світі не буває. Тобі відставка, мені чин!» Згорбатилось, підхихикує стерво собаче. «По панібратському до тебе підхихикує!» «Виходить, де зустрічалися? В порту біля каси чи що? Тільки чим це від нього весь час смердить?» З появою цього типу самий дух майстерні одразу змінився. Раніше тут панував особливий, характерний лише для цього приміщення запах, що Ягнич його в розмові з курсантами називав ароматом і вважав благородним. Густий запах смоли, канатів, вивареної волії парусини. Може, ще йшов дух і від листя лавра що давно лежить пересохли в кутку. Суміш цього всього створила пахощі справді незрівнянні. Для Ягнича це було просто ніби чар зілля. Запевняв, що таким чистим, здоровим духом пахне лише тіло маленьких дітей. А тепер у майстерні одразу з'явився якийсь ніби кислий базарний припах. Чи не з собою принесло його оцарило, оце, оце не решето, що шкірилось до ягнича своїми щербатими? Ну й ти б. Мабуть, уже по всіх суднах тинявся, пропивсь або прокравсь, а вони тепер його на Оріон? Це приголомшило його, ошелешило, ранило в саме серце. І робилося все видно поспіхом. На хаміль-хаміль, в ягничову відсутність, хоча квашений цей тип запевняє, ніби саме зараз його ягнича десь там розшукують на Арктичній, послали за ним гінця. Та, видно, бреше, очиці блудять і не приховують свого вдоволення, бо ж відтепер він повністю порядкуватиме тут, віднині ця пика розвезиста володітиме твоєю святою святих. Відчувши себе господарем, новоприбулець почав уже все тут перевертати на свій лад. Свої парусини по-своєму перекладав у нішах, хай гірше, аби інше. І гнів, і призирство викликав у Ягнича цей підкидьок. Щось було в ньому приховано брутальне, влазливе, двоєдушне. Як вони могли самою його присутністю осквернити парусницьку майстерню Оріона? Хотів би ягнич чимось дошкулити, виказати йому всю міру своєї зневаги й презирства, але навіть не знав, у який спосіб це робиться. І раптом його, видно, осяяло. Віддай гардаман. Пришелицю торопів. Що, що віддати? Він уявлення не мав, що це таке гардаман. Про гардаман не чув тюльколов. Ось тепер ягничеве презирство запанувало тут на всю майстерню. Він аж нахилився до цього типа решита, і, розглядаючи його, застиг у своїй безмежній, зараз аж звеселілій зверхності. «А як же ти будеш шити?» «Де твій парусницький наперсток?» «Так би й сказав», — аж тепер догадався намісник. «Наперсток он там, він у ящику. Подай сюди». «Але ж то, мабуть, суднове майно». «Я тобі дам майно», — вигукнув Ягнич. «Це мені від батька пам'ять. На судні всі про це знають, хоч і капітана спитай». Ступнув до ящика, одразу набачив свій скарб, забрав, Сховав у нагрудну кишеню. А я ж чим? Хоч клами, моє яке діло? Цього ж дня Ягнич розпрощався з майстернею. Зібрав, зв'язав скупі свої пожитки, ще хлопці з екіпажу допомогли йому й перенести їх на Арктичну. Залишив поки що на судні в каюті у земляка старпома тільки боцманський свій сундучок, свідомо пішов на таку хитрість хай буде зачіпка ще раз вернутися сюди. Можеш таки до того часу схаменуться, одумаються. Пробував Ягнич через Старпома вивідати, наскільки це далеко зайшло. Сподівався почути від земляка щось втішливе. Проте хлопець зі своєю співчутливою відвертістю розсіяв і рештки ілюзій. Випадає, Гур'євичу, вічний вам берег. Ми бі раді, але ж... Що ви там викоювали на комісії? То вони викоювали, а не я. Комусь ви там здорово нагрубили, слухати не хочуть про ще один ваш рейс. Травми, недостатність, списуйте і все. І, і це остаточно. Ну що, я перед вами буду кривити душею? Хочете знати всю правду? Тільки ж тримайтесь. Кажи, не впаду. Пісенька ваша спіта Гур'євичу. Ягнич не впав, не вмер, але в очах потемніло. Спіта? Життя відспіване. Ну, а ви ж як живи? Я ж за вас умирав. Де капітан? Де замполіт? Тон ягничів був грізний і з аж виструнчився пояснюючи скоромовкою. У пароплавство викликали обох. Комісія їде з міністерства, а тут саме така запарка. Пора б уже йти на ходові випробування, а завод не випускає. Та й куди випускати, коли ще роботи та роботи? І документація на нових курсантів не вся ще готова. Одне слово, як бачите. Ягнич усе ще стояв приголомшений, нахмарений, а це там хто замість мене? То так, тимчасово, доки підшукаємо. Самі розуміємо, що не той кадр, але ж не викрутка. Другого Ягнича спробуй знайти. Старпома гукнула до телефону, що, як завжди, під час ремонту, підключений до берега, зараз єднає судно з містом, з заводом. Ягнич чекав, доки землячок повернеться після розмови. Повернувся він ще більш упрілий, чимось дуже заклопотаний. Видно, була добра нагінка. Капітан уже на заводі. Може, там зловите? Всі залізні хащі судноремонтного ягнича обійшов, Усі закапелки вилазив, доки таки в одному з цихів зустрів їх одразу обох. Замполіта і капітана. Ішли з Грюкотнєві і про щось гаряче між собою розмовляли. Загледівши Ягнича, зупинились, умовкли і мимовіль підтягнулись обидва. А коли Ягнич зовсім наблизився, не зводячи погляду з капітана, той раптом почервонів. До вух залився рум'янцем сорому й винуватості. Заміну знайшли? запитав Ягнич. Голос його помітно дрижав. Підшукали кращу кандидатуру. Не тому, що кращу. Медицина Гурієвичу, медицина. І капітан розвів, як хлопчак, руками. Не хотіли б, але, сумовито додав замполіт, ви вже не судіть нас занадто суворо. Винуваті перед вами тисячу разів. Тільки ж зрозумійте, ми не боги. Зла не почував до них ягнич. Скарги нікуди не збирався писати. Але хотілося би таки їм сказати цієї миті так тихо, проникливо сказати над саме вухо, у саму душу. Розумію вас. Але ж зрозумійте і ви мене. Вам же добре відомо, де мої сини і хто ви для мене. Тільки ж ви. Тільки ж оці, що на Оріоні і зостались. Весь тут з вами, Оріоном. Нічого більше в житті, тільки Оріон. А ви, ех ви, сплав мудрості і молодості. Влаштували ягничеві царські проводи. Ті, що залишались на Оріоні, добре усвідомлювали, Кого вони втрачають? І не один із них почував, що разом із Ягничем Він, мов би, втрачає частку із самого себе Можливо, не все таки Ягнич зробив, щоб залишитись на вітрильнику І в порту, і в самому міністерстві Всюди була в нього рука Всюди мав колишніх своїх вихованців Міг би вдатись Але не став докучати не пішов оббивати пороги. Бо хоч і сила в тих людях, але що і вони проти натиску літ, проти тієї гори списаних на тебе паперів? Що проти тих дівок, здорових та вчених, які так і сипали своєю латиною, вдаючи ніби ажон як піклуються проягнича? А насправді, мабуть, тільки й думки у них у цей час – про невпійманих женихів. Пишуть, пишуть, хоч ніколи й самі, видно, того не читають. У паперах топлять свого пацієнта. Звісно, за себе найперше дбають, перестраховуються, бояться, що відповідати доведеться, коли з Ягничем щось трапиться в рейсі. Чи, може, й вони не зовсім по пустому прискіпувались, бо таке ж пережите. Воно що далі більше дається в знаки. Там шпигне, там кольне, там крутить. І хай би знайшовся той, хто захистив би тебе від бюрократичної тяганини. Але хто захистить тебе від старості, що вже насувається? Де знайти оборону від її осінніх вітрів? Була ще надія на підтримку суднового свого лікаря. Цей міг би латиною проти латини. Але ще в день прибуття вдарили йому десь із Овідіополя телеграму «Мати при смерті лежить у лікарні». Кинув усе, взяв відпустку, помчав. Ще й досі не повернувся. Тож проводи. Усіх зібрали на палубі, оголосили наказ, видали ветеранові щедру грошову премію висловив Ягнечеві подяку представник порту, виступив і від колективу мерехідки давній знайомий, той самий філософ з очима кольору медузи, у безрукавці, досить недоречній для такої церемонії, з руками товстими і волохатими. Молов щось про подолання стихій, про пасати й мусони, про моряцьку романтику, аж з підвивом вигукував. Ну що з нього візьмеш, як воно пусто Мимо вух пускав Ягнич усі його роздебенді. Душевно сказав замполіт, нагадав про найтрудніші рейси, пояснив молодим, хто такий майстер вітрильного діла на судні, і що коли вже тобі судилося бути майстром, ніде ти не втратиш свого обличчя, Всюди збережеш свою честь. Моряк ягничевої вдачі Оріонець він мовляв, і в посрібленості літ стоятиме над старістю з її втомою та хворобами. Він всюди буде немрущим, бо гарт флодський, рідкісна його праця і почуття морського братерства, вони, як і талант художника, не знають постаріння. І капітан, і весь екіпаж, зосереджено навіть з помітним присмутком, слухали журавського замполіта. Можливо, подумалось у ці хвилини не одному з молодих, що і йому теж колись будуть влаштовані проводи, адже й тобі, сьогодні, червонощокому, ні від кого не гарантована вічна молодість. Було ще слово і від курсантів. Цю місію взяв на себе Смаглюватий на татарина схожий юнак, учасник останнього рейсу. Цей не тягнув довго. Подякував Ягничеві за наставництво, за мудрість і закінчив жартом. Йдете, дорогий Нептуне, але ж вітрів хоч не забирайте з собою. Усі промови Ягнич вислухав з камінним обличчям. Жодним м'язом не виказало воно дублене, горіхове, тієї бурі, болю, сум'яття, що вирували в його душі. Стояв серед чистих, молодих, парадно одягнутих, незрушно стояв у своїм допотопнім, застебнутім, незважаючи на спеку на всі гудзики бушлатику, і, здавалось, вся ця процедура його найменше торкається. Почуттів нема. Бо хіба ж личить морякові виставляти на показ, Вивертати на люди той безмірний тягар, Що гнітить тебе стільки днів і ночей, І що не стимеш тепер його до останку. Відплавав своє, відходив, Віднині стане тобі палубою степ, Полинами пропахлий, курявою повитий. Тож прийми, чоловіче, що належить, Прийми свою чашу, стримано і достойно. Бо тут винуватих нема. Бо те, що спіткало тебе, Раніше чи пізніше спіткає кожного з них. Дійство закінчувалось врученням почесної грамоти І ще однією подякою перед строєм Та оголошенням наказу, Згідно з яким він, Ягнич, майстер парусної справи, Зараховується надовічно почесним членом екіпажу. Сам капітан повідомив присутніх про це, повідомив емоційно, з неудаваною щирістю й темпераментом, посиленим, можливо, ще й внутрішнім голосом не зовсім заспокоєного сумління, яке знову допитувалось «А чи все ти зробив, що міг би зробити для Ягнича в ці дні?» Коли ж зайшлося про те, що буде ветеранові ще й цінний подарунок, тільки його вручать згодом, бо ще не підібрали, ніяк не вирішать, що саме було б Ягничеві найбільш до вподоби. Коли про це зайшлося, залунали голоси жартунів, що добре піднести Гурієвичу холодильник або кольоровий телевізор або пральну машину. І це було, мабуть, таке дотепно, бо викликало сміх присутніх. Капітан одначе звернувся до Ягнеча без жарту. — Ми справді хотіли б знати ваше побажання щодо подарунка. Старий якийсь час помовчав. Потім кинув глухо. — Голку мені подаруйте. Він мав на увазі парусну голку. І хоч бажання було нібито смішне, проте ніхто не засміявся. Капітан підкреслено серйозним владним тоном дав розпорядження Старпомові провести Ягнича до Парусницької і хай вибере там собі голок, яких забажає. Може взяти хоч і цілий набір. Ягничеві, видно, не хотілося туди йти. Потупцявшись у Ваганні, він раптом взяв капітана за лікоть, ступнув із ним осторонь, Певне, хотів йому щось сказати вічнавіч. І сказав. «Можу дати розписку». «Яку розписку?» «Що ні ви, ні лікар, ані ті комісії не будуть перед законом відповідати, коли на судні зі мною сталося би щось. Багато не прошу. Ще в один рейс. Хоч в останній. І розписка в мене ось готова». Капітан зашарівся. «Дорогий Гурієвичу, не треба розписки!» Голос його продзвенів юно і чисто. «Прошу вас, не ускладнійте, відпочиньте. Ви зробили своє. Зробили більше, ніж на десятьох випадає. Такого, як ви, на Оріоні не було і більше, мабуть, не буде. Відбувалося все хоч і урочисто, але в темпі. Справи ждали людей. І доводилось економити час». Цілий набір голок цих його трудових, тригранних, зроблених із спеціальної найміцнішої сталі, тут же було передано ревним старпомом Ягничеві просто в руки, при всіх, щоб у разі перевірки можна було їх законно списати. І Ягничів флотський сундучок, цей вірний супутник, ледве чи неровесник Ягничевої служби, вже стояв у майстра біля ніг, стояв наповнений таємницями, обцвяхований мідними заклепками, оббитий ремінням, з китайським хитрим замочком, що його секрет був відомий тільки самому Ягничеві. Звідкись наче вродився тут цей сундучок? Господареві залишалося тепер одне — нахилитись і взяти. Та тільки Ягнич нахилився, як кілька курсантів підскочили. Давайте, мовляв, підсобимо, ви ж після операції. Одначе Ягнич відсторонив хлопців. Спасибі, відбуркнувся. Сам візьму, було б що. Узяв в одну руку сундучок, у другу скручену трубкою грамоту, яку мало не забув, Капітан ще раз передав її ягничеві з міцним потиском руки, з розчуленим блиском у вічу. Під поглядом всього екіпажу поволі спускався майстер по траповій дошці на берег. Неквапом ступав звично, буденно, останнє. Капітан, припавши до поручнів, дивився ягничеві вслід. І душа його повнилась щемом розлуки. Може, востаннє бачить цю пригорблену, Окоренкувату постать, Що була такою тут доладною, Такою невід'ємною, Мов би навіки припасованою до судна. Віяло від неї певністю на всіх. По-домашньому тепліше ставало, Коли старий порався десь на палубі Серед такелажу, Заспокоювала сама Ягничева присутність. Був він для судна, мов талісман. Може, із ураганів, з-під шквалів виходили щасливо тому, що була між ними ця чиста душа, безоглядно віддана судну людина, оберігач від усіх напастей. Сьогодні втрачають його. Спускається по трапу у власну старість Яку небутність відходить в незвідане море самотності. Щось пекуче, беззахисне було в тій бушлатній пригорбленій постаті з гостроребрим сундучком, що поблискував мідною оковкою. Але було в тій постаті, у тій неквапній прощальній ході, ще й інше залізна витримка. Нагартованої життям людини, була мовчазна гідність і безстраша перед тим, що його десь там зустріне за палубою рідного вітрильника».